Ei, Kaixo. Ei, magari la visita orendik. Arra, ah, Chaldeón, edo Gabón. Ondo pasadilla i auteria karatustia pasillatugo. Bai, amaña bat parranda. Par aldatu dugu gure isa ira gure birmoldatu dugu da berriro geltatu bera garizumako karayo ketara bai bai bai bai xadi dira basea dira gaur 2012ko txaiaren 28a da auste eta x xeaskatu gutegilen bai aste bat irago da bi aste irago dira pasa dira eta makarela berri ere bueltan dago ilauterion hondi ondoren aratustia karnabala Daun, daun, daun erori Eta izaera berri batekin Bistu tafedean eh, Hemen txe, eh, berri bere zuei Zailo berri bat Orkesteko irriki biziekin ba yonki toria zurgituta dizai honetan 89.7 FM, la 89.7 FM ratitik, den saioa. Astelenetan iparrorotzaren ostean badakizia, eh, 89.7 FM chingudi badi honetan be bilaso eskolden. Haita baita ere Iparrorrotzaren ostean astelenetan baldin bada 8:00etan iluntzeko 10etatik aurrera intzinerat errepikatutako saioa. Beraz, esan mesela 2012ko Otxaiaren, hogeita bila, sorionak, gure Alex, eta bueno, iza eta auste guzti, hilberri jasikago egutegilean gaur Lau egun izan dira tolozaldia, beste hainbat lantz eta beste herri, hainbat eta hainbat herri txiki eta haunditan ere, hiritan aratusteak ez amezara iauterik arna balak, hor pasaditugu, eta baiara ontan, ondarbi barrena ere Horri biligera zigizaga, ale batzuk, ba, mozorro eta disfrasekin Ba, hilan batian eta ostiralien ere, ba, baten bat edo beste, e, ni barne. Eta hori izan du da, eh? Eraldatu gera, nola ere eh, gure bikoitza, bikoiztuen gera. Bik, gure bikotia ero bikoikikikia gure aurrera, mozorroan, atera da, gure barrukoa genuna. Eta berre zera itzuli gera pueltan, eh? Zucoscientea e incoscientea, berri seré conscientea. E eh? aurrela, hau e rikitu Euskede lan guztiak berriz ere bueltan esan bezala pasa dira bi astetxo panden hastian zen zergitutatik saioa izan ez nuen grabatu, inolako ez nuen ekoitzi Bueno, egia esan un pate esango izuet, ba, ikerrekin lan bat inetorren izan onara Baina, eh, ohen begiko, begiko margoak hendu gaben eukan eta eindako saioa, ba Tamales, hori charrez, ezin izan genon grabatu. Beraz hemen Iker, Iker, gure launxarra, eh, berriro ein beharra daukago hori eta grabatu, nola, nola, nola ateraz hitza egun ba. Hemen egon ginen bai Silozibeneako bakestetxa honetan. Hemen egiten bai ditugu irrasaio mordo bat, eh, mordo eztakit, baina ale batzuk bai meñipein. Eta ona etor ginen, eh, ilauterila ziren, ostirale mozo Roberto mozo Rafari bat izango nola garron, garron ale batzuk eta bakia gabalusa tintzen, gure senat katera ginen, hola baitere bai eta lanbatean egin dako zai hori gra ba, grabatu gabe galditu zen eh? baina bueno, hemen gaude berriro bueltan oporraldi txotxiki bat hartuta gero, eh? merezita bat, pixka bat, zergatik gaitik ez, ere parrandare bat egin beharra dago mundu honetan, horbait eh? ere bat ere behar da, eta farri inbeardugu eta denetari pixka bat beraz horla izan zen baina nago hemen, esan bezala 2000-maiiko hotxailaren oa eta da gaurkoan Aztazkena eta jontzeko amarraketa, maos, minutu jartzen daun ere, PC honetan. Irratiko eskorro honetatik, e, txingu dibadia honetan, e, ondarbiko izkera eta irungo izkera, eta bueno, baiarako izkera, euskera, mintzaira, Mintzua egitza jolasak nahi ziangu zeiek, hau ba, biltzen, saiatzen naiz makarela. Eta zirrikitutatik zailonetatik, xera, xirrikitutatik, ero, ero arrakaletarko, xartatutako alako zera horietatik, orbantxo horietatik, ba, zaiatzen nahi zizlatzen edo ateratzen, edo in, iesifatek, infatia, ba, nire nahi hau. Hemen daukat, ondarbiko eta irun euskeratxo mintza zazuk, aurten, egun, ondarbiko, euskeratza Kultureko siniegotzia den. Ba, eh, pertsonaren bere, liburua, 2000 maikan, bez, 2000 batean, egin eh, zuena, ondarbiko tainunga euskera, txomintzagar zazu, alberdaneak argitaratutako, argitaletxeak, argitaratutako, liburuska beti hemen, apalan, onduan, hemengo daukadan, zera, mesinotxe antzeko zera baten onduan, eh, akako batin sartua, eta ere seko e aldo txuan, lurde zubeldiak gara noren beste liburuska. Oaindik, ez dut erdi etxi, ez dut lortu, eh? ez dut apagunerik izan, ba berekin, zola saldi bat izateko, eta bere itzak bildzeko. Baina, bueno, bildetxu, bildutxu beste batzuek eta lehen gotxandan egon Lef handen aztean, du lepileste honitzen. Hor, arranda topoin bilik, arraiek eta bere, bilobekin zela gure, Beñardo, laskana gotegi jauna. Beñardo lan izugarri egiten ari da, eta 2002 enten, urtarrietik aurrera, onan, onainoz, jada, dozena bat minion gehiago pertsona elkarrizketatu ditu portuarrak izan duakoak. Itxas gizonak, arrantzaliak, alizikan. Eta, bueno, Hola Sion, eh? Hola Sion. Se llama Ailuz. Dice, idese, se llama Ailuz. que no eran, ah, I... eh, nada sin ninguna luda. Deñardo las canote que es eh. Portubarrena, dura biste. Sustrai, bueno, horrengañean, ariketu. Sustrai Ekimen Y baja, se llama ten lutz maten txe. Se me lutz se me la la son cia marba la uno. Ori makite ni así baino leneo 4 5, 4 bat urtero seri ten pensamiento, pues arranzalen Erau, zera, el sentido arrantzale, zate bat erako, men portu ondene galtzen nahi du, bakik Zera, arrantzale, zera. Eta portuko muturrontan, men bentasar zen lekuen, pues hor nahi diu, pues, berriro mm -hmm. du, berriro, zaila du, baina, biru asuntutik eta gero, jendik ere, konformetik erdik hori, honartzeko eta ber. Ba. Zera, bentasarura berri segituko asmukin, ba ikaduka un poco... Egiteko bentasarura eraikin eitxia, berri segituko. Bai, bai, gero museo bat olago mateituko asmukin, eta arrantzale, arrantzaliken aparei eta. Story jaketa, ten martingala, jaketa oreña, jaketa estoseak. Roca sarta denak, roca oso interesgarri santzi eta. Eske kakua. Kakua oraitar ezatu jaketa. Bai, Francesc di Catalunya. Aurte gelduki da, harritzu betik. Santxian berak. Sienen que san siguen. Hilario. La croque, c'est très intéressant, Santxi. C'est très intéressant. Baime zure Hilario. Ba, seguro igual ver a mi ego, seguro. horrekin ariketuk eta batzuk jende franksartua. Burgosortzunauan Hilario ta Juancho Lapiz, Javier Sagartzazu, Gerardo, Gerardo Lekuna. Ezkerik ere bai, kurru eta ba jende tal pasa gita interesante, Manuel Manolo Arcari, Manolo Ugaldeginagalde. Estine inor bueno, la hatuta. Bueno, oscinacio i gosta, hola bai. Osena la uno. Bai lambdaresibat especifico edo bai eta nia orbitiko te makidia eta bai batia sarranzale franco yo tene de televnos ez bodegino tenai batzuketite mato chilico 66 ni cero peniculo tratate involzo no eseri uso tanola tenque nada sabe eu de negoteko iklavifa kindu eta que no era dueño ta Horri bai. Oriones a... bai. Nik ez eh? hautzin de jendeak uh, ustea sondo tebe du gero ni. Horri Eta ondo oso interesgarria, eh. O Eta aur bat ipatzen zikien aski no zela. <gülüyor> Karmigo un leno. Galditzi itzazotik egin hori zaten egin gandala mila eta betzionde, iruita, bi iraita lau bitarte o goz bitarte. Eta gero zuegen eh, demak de, de, de, de, arrantzaket aldatu intiuk, campos ba. salig eta bar. Galditzen zuegen karmen galditu. Prozesio bat dugu, eskapulario, zintzilit, gofra diko, eskaizio, gudidat eta merkin, eskapuzera, maten ziren zerak. Eh? Este de Mateo go Santa Clara, barco que mate siguiente. Txigen... Gloria voce sofre. Gloria ofrendo de Jerusalén, cantando o rezatu. Eh. Eta urteko cofradían, Cristón Golavera. En anda de na bulla, ta sueño ta sarrique, kofre... ah, e cofradía. No, ha dicho algo, ha dicho algo a raya, aunque de ahí salir. Te zuginerabakidose. I naiduen aski fatitzasora, ta naiduen prosillora. Vale, listo. Te ardille golitzasora, ta beste ardille geldi, prosillun bateko Don Carlos Picasso zera ezte... bikari egon... meu bem… bera illimuztun zuen den gan notion Nazi?, erpedigortzen, bueno, bera <laughs> bueno, con reservatzen eh, Nazi, tu temori <laughs> eta eta di sua engan gísimo idiet hipzotzatik zizzten neru goixen dedo bat dakar får well nena engan定, engan kaino kaino ditagun Kaino ditagun barkora daa zertar zera da, santa Claraan denorestomba bana izan da izan da unha enta da mundat Arraia, arraia, arraia. te zeng da ba, krokakin arraio la rria ziteken afaratu minut semana de un digo reito maro aquilo garra esa hilari kate ate santik alminantie xaladorrek hilari na atek arraia bai alminantie bai orti sal, ba, e, eta arraizar aladoratu rriilla esa rolla atungo rria zimarolla eta krokakin tira tirate duki prosi to mateo mi siarate ko su deba dio teimo te de te, tente de te, te, monarigiu ko beru candele teo ni joanda tei moliate Siristim pampaludo de Don Carlos han de Don Carlos collerita Salvador y Salvador Olesin la y qué procesi Jorique Guintanda Diana Cristofar Fellini peliquin di lorga. Ah, va. Oso oso interés. Bueno, te vola. Celebre querido. Va, celebre que bueno. Hola con historia. que va, va, batu, batu. Esta gero pues bueno. Archiuva bese la ba. tengo el tirón montado bat. Denegen epe, bidu denegen hartu. Tan no le tiendo corriba. Mainet ez halen galdetu zu. I de geltzen jaiz, beste batzuk ero sozialintola or momentu mas laxkan balai. Ba, den alistu du. Ba, ba, ba. Ba, ba du. Gendaz gori gabe zeun eh? zeinten batzuek nahi guteko ireki bakarren nahi guteko ireki makarra ta. Bai, gende beste batzuk esan gite dute, ba, seun kristina burut eta esaten jo, biskar digar dotella, sa, elorete ki esprogu. Eso cono same sin no. sa, hori tani bilen arteng litzugok, ta batzu lotzematen jo ba, ba, ba, ba, e, de. Ba, ene, ba, gide ene geriten jo algo. Ba, elisartako naide. Bueno, nadie naiz Eta oso ondo, eta interesgarria te gero pues eh, gazteko Zenbat dituko horbero? Zenbat egin du? Momentu maiketa maidueginak. Amaidinak. Maiazinen izan eneiruen eneiruen amaiken olazineken. Okay. Eta bai atxoba tieneken, ta gaur arratzaldien igual bihar posible batzi irulistatuak. Eta bisian bisianan Hollanden sentia. Aratzalekin. Gutik amarutzetik gochikoa kutxea da. Arrastakoak hartutxeak bi, Zat, arrastegoak arrastegoak arrastegoak edo, zori txarre bastante duk, estuk bai. jende hiluduk eta ez duk fundamentuko jendea ez duk zori txarrez ez enten zela Hilario lazkannote egi jaurekin india, gure lehenko zua bat eta besti gero hori emlaizta, gazti guzan gero hori duk iruita saspiurte gero hori hau berreutara netxe behar dira, hartzuko hori bai. jakindek arrastan behar dira eta bai. ege bestenak zerekin Baxegoak? Azerako... Goyen duzera? Goyen duzera? Zer, Bordaberriko armen zera illerresbilian seran gamoso sierrean si, no, no la da bide gurutzie nola soilako co kotxeras len eskotxeras ez es, no a ber bai, ciplau ciplau aldian carlos basen bat togain, Baratzen bain ibiltzen den carlos musunkoa ez basarrien bahendesan ni nagoritzen ni genen basertar asko bai bai arrastan ibiltzen oian ber mozkuen ta jakin dituak eta gero gero bi gerardo Gerardo Munarriz eta Kulluki zera nolizan edo Kuluki tarra. Antonia, Antoni Dubriar naia nolizan ez zena, da, edo, zonara, idaz duzit izena. Mikau, ben dintzen, da. Bueno, bueno, aditzkide guztiak hemen, baina nardo lazkanotegiken Laskanotegik, izketan, e, beraiek, bera eta beste zenbait, hainbat laun aditzkide horraipatu ditu izenak, Zerren da iara endanean. Eh? Eta Adixio Komun asko, lauixar asko, ari dire nola ere, sustrai egitasmo asmo ekinmen berri hori ba, abilan jartzeko asmotan ari dire, museo txiki baten antzeko ari dire buruan da, da, darabilkite, Eta ondarbiko itxas, itxas lexikoko itxos zenako arrantzaleen gauzak ba, biltzen. Bera, espreski, Elkarrizketak garrisketa egiten ari da, espreski egiten ditu el alkartasuna, el, el o sea, elkartetan edo delakotan, ta han e, e, beraien hitza jolasak e, <laughs> arrantzalesarren jolasak 30 urtetik gutxi izan den bezala, jolasak hitza kontuak biltzen saiatzen da, bideo e, batzen grabatzen ditu eta haien e, baitere ere ahotsak grabatzen ditu. Egitasmoa hori helburua izango litzateke ba, museo horretan Gero eskaintzeko herritar eta kanpotar guzti erantzako Gure ondare hori nola bait ere biltzea Lan eskerga, lan hondila Gure benyardola azkanotekik egiten ari dena Beno, ni uste dut e, txol interesgarria dela guzti hau Baina musika pixka bat ere jarri barko dugu e? Jauterile pasabe hori dira Taina jauteritan e, izan ditugu Era guztitako doi na no, no, no. Eta pasa dire... E... Ezemo duze... Eh? Berri bueltan gera Joan gineen abiatu ginen, Abiatu ginen Gure aeroplanuan hemen... Egal diaren abiatu zen... Horatel zen... Egan... Egan... Egan... Egan... Alak saldukin ditu... Egan daketa... Txuria... Esti batean modu man... Hori abiatu gara eta... Aero plano batean modu... Eri gira karnaletan... I... I... Auteri Eta bueno... Berri zere... Bueltan gera, Zergaituta disezio avanzado de T etap será eta, baina ardo laskanotegin da hizketan arginen sustrai izena duen deritzon egitasmo berrietas ari zigun hizketan eta nik uste dut ba, gero jarraituko dugu iauteriko zera doinu geiagoekin e, baina bide nabar bitartian ba holako hitzak e, kontatzen zizkigun, olako kontuak Ah, Olako, zera? Salpenak ematen zizkigun gure Benyardo Laskanotegik eh? Oso interesgarria, benetan? Ba, zerren doa listatzen diat, zeun zen ere egiten du Gidoi egiten, ilenotekan eta... Listatzen du, ez da, nekaketu barzio eta hau Igu txue noak ikindu, tanki erazen tipoko jendideen tabar Eta, bueno, ustez bents egin sorpresa gartzen duk, eh? No, Usteen joan, ba, ah, mata ez du litzazko hori gintazitzen du blag Enta, askoten, iii, poli, gehorizte jarri berre Eta, da, da, da, da, da, da, Bate famendo fa claro, de faores, bromantor, osomintresgarria. Binen besiki-besiki zeintza radide, no haio diria, bai, eske ez ditatu lebidizien, oro. Ezkeen ugu naule baratua sitziko, eder arnolari aurren olarranpla. Arranpla badu arnolari aurren, arranpla. Bai, arnolari hemen paritu. Da gordu pari arranpla bat. Itengo batin hori biltzen ziteken asko zertiken fatzen zigo nortik itsasora. Arantzailiak esera botia iristeko botia tu botitikila eta iristeko bot, ezera, fan, Bye, bon botia, esera Zabakorafan eta Zabakotibarkora ba, eta horrei ditzen zuetan egiten Baleerun Arranpla ditzen zuetan Duk, hori Changai Arranpla Changai? Eta etimologieno zerien jartzen daik jarrisotekin zen azken Arranpla inestukola Udaletxe egintzen gondalgoa jurtelan on bat, obereshi bat dut horretzen nik e, Azkenportu Arranpla Dutuk Changai Arranpla Guitartien Eta norteko egote zelan Eh, Ondarraitzen on da on da raitzen aurreko parekuri beste rampla. Horrei da itxuteke xintxotek... kanio linea ez bihoia zitzen multurren. Bai, ondarraiz nola da. I 5 kitxo, astena. Yes, yes. Horrenio lenotikan. Mi, ondarraiz onda, nola da, ba. nola bai, da. Self service. Horren panien den ramplo hori. Amalur pareko bete dikera. Bai, horrei da itxuteke balero rampla. Taserga tira rampla balero, una nikatza jaritua. Ta arrantzale zuritzagitean tenik jode balero rampla Gero Quiero enekin asinak biazten toritu eta duk Alberto Lasa. Alberto Laza... Baur, guango direto hori sí, momentu. Bereatia Alberto Laza... Bae, difuntua. Anzalaz ez, Anzalaz duberesime. Difuntua, aren atxona... Haren oh no. atxona, mila la, sortziun jaiua, eta sortziunda oita laun jaioa eta mila eta... Ez, mila eta sortziunda berreita bostian jaioa eta mila eta behatziunda oita bosti mila. Oh no. Bializ ba. egen, Alberto guangoak, Alberto, Alberto Laza Anzalaz, guan bizi dietori en hori bilatzen lan egin bi aluniken ordenadore sino la dabo suntua tira ituningen balero rample ta izeta balero bueno alberto las wow. lasi sen esik minon calle es balero Balero, zaito, leitzen. balero, sego balero, sego balero sego bai. Eta zer egitekan, zer egitekan, oan barra maia, oan zerrezarilean nola da. Bai, Gara gardo, ortsa da, ortsa da, ortsa da, barra maia. Barra maia. Eta horren haureti zugean, eh, esan iten zenan, kordeleri bat hemen zugean. Chiko, tigita, zeiten zutena, so, eta horren so, so, atxan, alberto alazan, atian, atxona, izan ez ziren balero. Eta horre, eh, Txikotik zazuko, txikotik eta briñak egiten zekean. Briñak egiten zekean? Briñak egiten zekean, txikotia trenzatua. Txikotia egiten zekean listatua, zitukean norberak aldean modura. Yeah. Horrek egiten zekean, txikotia egiten zekean listatua errantzako. Eta almianto, almianto, kalioriko, xoki, parako, ah. zero, kantal, bortako. Andegiasi eta barra mailoro guanden zerbererri hortza da bitarteko txikoen tira ta tema taia, ketan 31 tarret ordi ditzuken baleor rankle portugar korreri. Korreri. Ke konsten acta. Joño, la Franco itenez, lagun orain arte, sustraiekin eta arrantzalesarekin kontu kontaruen zera guztiak. Bai, Museo Hortakotzereei, hor ikusten. Museo Antziosiko di, bueno, eh, ba... <coughs> eh? sí. ba, e e la nascolu che invarre, pero bueno. Jo Mariñela da, Mariñela Maika tiko nestero tabaña. Osti, o trai na más eh, joder, mi marcha ramagido. Osti, eh, marcha politiko. Lo lan, lan latza luk, eh. Bueno, lan Franco baino zuhot egin da. Ba, eta gero egin asko ikastu du, gente del du. Itxasontillo Barku Mariñela indi diputale chekartu, erosi hitz egin badik hilari onta. Horie olluke argori kampandegin ta anailak bit, zera. Fuenkino eta den de, oide ziteken barkua. Hori du, bermio nina, minon, eindek udalitxeak erozi. Eta zertarako, zertik, gure launtzak egin tabar sustraiena, postein barriko kailan, eta gero dugu horri goka, ka, kaian, bilgetuken rigelgoan egin, eta nolatan gero barkua zaindu. Zertik, eguzkileak ente idortitu ema da. Pada deondar zabalta lekeitu arra batzukolo gauza eta txitoek resulta oso handa. Yes. Ta nolatan hori zaindu ondo, eta zentidurimateko barku igotzen den, enpozimamu, sogalago, arantzaleet. Tokio hori, galtzen nahi garen, ha? Hori Hoi, eh? begorotu zuen San Francisco, ha? Eta nire horri Antz, entziteken bauak, bau etu goiko trabezaino, bau horrezti gorkuak, goen dienak, eta kalpateri bajarri berdi, eta bau muztutak goitu gehiagetan, de denamorren, pelikulo, oh, ba, zera, charloto, <laughs> zera, dena, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Pues este que relacero del Rashtington Alien de desastre que es, Aristó, es plástico y e urgein este resultado y no demás intenten cubrirlo. No beste modura testu que arracha, eh, pero bueno. Bueno, y chulo Barkasa. Engorugen beste nen aurre lukertik aurti. Sabine luker, tigur, gure blakiko gure. Ja, joan Sabine. Atjonan askantionen. <laughs> bueno, goldo. Gurego batien gohitze beio nik aski kastiria. <laughs> Nin ire moduko na. Neri right. jende aritzi eta gure kontuak eta lenguko historiak. Eta gaina, mintzatzen azten direnean... Bueno, placer bat, Benyardo Laskanotekik izketan, sustra egitasmo berri hori, abantian aurrera atera dezatela, gure ondarea berreskuratu behar dugu ez diru, bakarrikan arrilek eta, barresilek eta, bueno nola ez, hausko ondarea bizit duena, herriarrantzalia beti deni balia daukagu hor armarri jan, Euskal Herriko armarri jan, oi Euskal Herrikoan ez, eh, ondarbiko armarri jan, Eta aspaletik baliat artsamatza matermen bertako biztaleak, auzuak ausokuak ba itxasoekin lotura estue izan dute urte ta zehar. Beraz lan hori aurrera jarraitu lan horrekin eta aurrera atera atetzea espero dugu. Bueno, eh illauderitan hau edo edo hau ¿Va a ser rojo? Cerda tombola edo Illa uteri ya carnavala La vida es un carnaval la bizitza, ez da bizilla, karnabala bat esbaldin bada, gozatzeko farri giteko eta gure beste beste aur barruan daukaguna gordeta hor hor atuetzekia edun hori askatzeko nobait ere, eh, pixka bat Ba, nolabait gure esena, gure garuna, azkadadin... Hortako dire egun hauek... E, tamaina batien, ez duteteu batzut, baina bono... Tamaña hori gero bueltatzen da, berriro errarilitate gordinena... Berriro gatozenean, bardoan konturatzen gera, ba... Ondo da, gola burua galtzera noizkan behin, eh? Makarela hori izaten du. Zergitutateik zaioan zaudete... Aresti jene hon gera... Mm, Beñardo Laskamotekin izketan ñoma que la grabaketa bat hor barrena ere bai. Milion aurretik ilotritan gaudenez Andres Calamaroren carnaval de Brasil, abestia! musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas los buscadores de promesas la tientan con cerveza si se va puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado no soy mujer Las espadas del texto y escribir una canción aunque no haya algún pretexto y dedicársela al primero que pase caminando al que se quedó pensando al que no quiere pensar al olvido selectivo a la memoria perdida A los pedazos de vida Que no vamos a perder jamás ia eh, marka tie baino marka sinoen aba dut eta bueno urrengo abertira sartuko dena itzengo du pixar bat baina zer digan hemen ba zer nibi beste zerbait bai zure eta ohantxe jarriko dizuete eh? grabaketa hau edo grabasilu hau nere maxineekin grabagaileekin eginuen arrandei bat ez estute zaipatuko estute sendatuko arrandei sena arrai saldento ki ja mm? ai zureke naiko dizia Eta han, zera? olko gisa bebat batekin blagan aitu ditzen eh? Han, arra erosten, gara? E er zer, zer, zek, zer bat atontzazte? Zerde, mezke? Zerde, artzen, zera. Zerde, artzen, zera, artzen, zera, artzen, zera. Kanto krabak? Kanto krabak, au. Oye. Mi hija le llama Santocraba. <laughs> Santocraba, Cantocraba. Santo y le llaman que carayos. El nombre es Andarví en Cantocraba. ¿Andarví en Cantocraba? Eh, sí, eh. okay. ¿Cantáleta no hubieras de la Cucraba? Uh, cantilla. Cantilla y Cucraba. Uh, cantilla uh, eh, hubo, uh, uh, no ha hecho A ver. Vale, se mate ta piedra bola ¿Sí? quinta sede ¿sí? no será Es horrible que allí es. Horre, mal. Más rica. Es vasuitara, pariente, eh, ganera. Era será. Siete, Sí, es riquí, A ver, vas a, tarri, menexel, a ver, ¿viste? ¿Y ves sí, que te hagas? ¿Amon Ángeles? ¿Y se va? ¿Y se va? Pues... ¿Amon Ángeles? Tanera, no pillan de arriba? ¿Judeana? ¿Y se llama? ¿Y está ahí? ¿Y, y, ¿Y un sufro? ¿Cómo? ¿Estás pensado aquí? ¿Y es Amari? ¿Omari? ¿Omari, ¿Amonar y vicio? ¿Ni de Viarana? ¿Ama en el ¿Ama en el Atlético? Poño, no si somos... María, es te metió no ¿No Una palabra metido. ¿Homale, visto? <imitario> eh, desde mediano bajazo. Esa, ¿bien se puede dar bai. ah, len a hacerlo? ¿Bien? Bueno, ¿bien? ¿Bien? ¿Bien, bien, bien, bien? Pues bueno, se puede dar a hacerlo, bueno, presillo. De, ¿Presillo, debile? Ah, no, eh, chiquilla, eh, a, chiquilla, chiquilla, el... ¿No? ¿Dali no? Bueno, bueno, pues. Que... Ahí, -sí, a ver Mira, a si, a ver, no hay si, a ver, sí, artesillak. Y, y a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Peintu eta ateratzen un intensiveo. Donde Arbitarra. eta ez da ziur. eta ez da ziur. Ta beravan zuzenbeste e Ondarbikoa randegilan, <risa> Ameni parro razao stiena al eta gero astelenero, eh? Ezak eta arrozela arrozela zertikatu. Cantilletikatzen zekabreton aldeko zera. Cantiglia figlia ta gero dagizurtzeno darrazten gain ez duten garbitu ta dena. Ne, ni gusti Bai, si también gusti de eso al. Ba, me gusta mai. gordia arranca klase baten tingen vesti vesti. Vesti ahí tenéis ya Tena gaviño. Si os llega, algo mazai, ni utzmazai, ez da ez, ez da ez, ez da pare bateko, Ahí, llegue. Ahora que te hace. Luego le hago con le hace. Luego le hace pues ven a Gableras, su corona, así es de batir, le, saltos desde sartelada. Vale, atza, le atza mi Gucci, güey. Ya. Le Nevic son Cantilla, danzan pues ya. Acabo. Acabo incidencia. Oye, a tej esango ¿Ok? ¿sí hey, ya ves tiskin ya macho. Libre colegutora, pues... claro, en menos en beteo, esa tencio. Minión lengua arrancola y vigenciana, ¿caso? ¿Está jubilado o no esos crostics? Uh, me ha aquí ya. ¿Cuál se chuta? Pues si chico la una, <ágina> ...gandrilo <electricity> la hondo. claro, dena tática. Eh? Dena tática. Da da pizkar. Bisi astedo e pasa. Ja, aspiro, es, es, es, es, aquí, ja. Ja, oye que estás sonriendo. Así te voy a decir que quiero pescar la 100 kg de esta rato. Dale esta en servicio modo. En bisimodo pues no, a la no, Parientzionin lagarrena, abizena baitut eta biertzotarrak. Biertzio usteile du gara tokio hori dinetik. Zerreketutu honetan, ondarbiko kontuak, Eta eh? portuarrakin, portu nitzen, eta, hemen, duela bi aste ero gutxuroera, zera bat, elkarrizketa bate eh? portuar bat, ondarbiko itza, guagak izia, ondarbiko eta irunga euskara biltzen duen, txomizak gantzatzen zure liburun, hor... Itas lesikoko arranttzko hitzeak eta jolasak hor bildu batzueta. Baten bati, ihezi faten baldin basea bald badizia horlakuste ba, istegi baten modona hartuta biratzeko horriiek alde battik beste eta hor aix jartzen du. Bueno musika beste pixka bat eta hemen daukat as balddiko latxika triste keeta zi erreer zeen zein da elementaez pues. hae bera. hau bumuri Gute gustar tanto Meterte en lios Si eligieras Un camino o Asaltado Alguna vez Conservarías El sombrero norteño y La chica triste Que te hacía reír Nola quisieras ni ella a ti Tenia y sed siempre a la vez En los mismos lugares, en los Suárez Conservarías el bolsillo repleto Y la chica triste que te hacía reír tal No es que desconfin fresquen en el fuelle la que no me fío de la chu más libre. menos plata que tierra tal menos peso que carga vas muy ligero sin más cicatrizte que te asía rei Frontera siempre la esperanza queda y quizá has ser mañana que la almanecer te traiga de vuelta a la chica triste que te hacía rey eskondu finu ez genoma txikatristek eta ziarreir bumburi jauna, eh? artista haundi bat, eta hemen bere doinuak. Mm, jala aurrean bantifakera, zairaz erregituta dizai honetan, eta ni hausik jarriko dizuet, lehen hemen gedituko era, Ish gordanta. Preguntatzen gaituko orkai berria da. Da ta kontu kontari biliz. Biliz arrantz ez eguruko ba auza eta akarraren Gere... du gineni kuxi. Claro, ja, dena. Amultzeneni kuxi, orain arrantza da ah. beti da almisio gramza. Hori chienia Hori chienia Beti serda Gatxerria ja ja Hori ja karren serda eh Salitri gatxerri sin que Post, no caigo Pues sola satendo Eh eta gero tiratu ja Alguisi era claro I que ir este motor es E viene acá el misigurtan pero andriri Jose que la siguiente Ja ordezko dela Bueno, beste asko do aingo arrantzalek eta lengutxasontzik eta ta zelega, uan ditete bisimoda beti barku gutok jua ez da no ura naikoa, gutzak dena da Kamalla sarroietan. Ka, Ordua gartzasira eta chaqueta sirekin kendoga biltzeningo izats. Ala proia horia ez, benetzi gustatu eskalako. Ezola. Benere, horia zarren zer sitio. Horria arrau eskar ez gutaketa. Gai hori ze bait kaso hinek. otarri mate zeruen. Ba da. Bai hori denak dena ni bestela se ga biartzen. Gutxetik ba miartzuga hizzga. Hasemala once doing baina bai bat jo egun gello. mari sen mategun. Jo aru ta gara. Gara. E e e e ruta, nino gara. Gara. Gara. Gara. Gara. Korruñaña eta horbi. Angoitz ez ezazu. Gua, guaña ez dizkiena pai. Bai. Ne guordemoru aken dena. beste gau saldu binen. Bai, moitza. Nureitza lezu moitza beste wanin ja uteli que lo diremos orotoriaro mai joscantiero brazos es yo diría que es del museo 233 tantzaiketuna bai eh, ah, bai el eh? museo 233 hemen ikaria hori kalita arran eta arragena eta tolosane bai bai diketobe jo bai cuadrilena ditu denu loboridu eh? gorei ah, bueno eh? pues servaque dicho kitxera Le has bat nah. a 10 cantos, ¿no? ¿Cantos, cravas? ¿Tú oír oír oír oír? Oír oír oír oír oír oír oír oír No, no, pregichu, no lo duc en prisa ¡Pon oh, martara! ¡Mierda! ¡Hala, venga! Ya me ha cogido, ahora cógele la otra ¡Guáñate, tuye, Caeli! ¡Eso le da una, eh! mucho cara aquí, ¿qué Este, por si acaso, te abre el aparato, ¿eh? Ten cuidado A ver, esto Dale. <tose> Honra Tanto grave. Gantiletan Arruzelak Taleatzak Oaingarezti guak Arrandegi jau Oaingarezti guak tokak a roqueta go a Eta izare handileak Ezotez iran bakarrak izan Dezagertu araz izuten akibilan Gure itxaz doko alia bide guztiak Ila dezagertu zirel. Eta plastiki bat Itxaste zaie Tordoke muturra Tordoke muturra Plastiko txuribat Onda mendia Naturan Baleak Beraien bizarretan Itxatxitak Pelatuak dituzte Gizakin Arratzen Zabor guztiak ez zindira elikatu, ez zindira ugaldu gehiago, hinchazo azaldu. Elkei que... Tartean bazadete Zergitutatik saionzadete Aio, dios egiten dizuet Ondo bizi, alai bizi, konten bizi, irri fartsu bizi Garora bizi Tinko bizi, irmo bizi Eta farregin asko Gozatu bizi jaz, behin bakarri bizi girela Eta eh? motxa dela Besarka hondi bat makara gazuekin Datorren astean berriro, eh? hemen, eh Ezin Ez nuen, abesti hau, erditik Puskatu Aio, launxia, rak Datorren astearte, ala, hau izat du da dena